Спорт. Спорт розвиває вправність і фізичну силу. Люди займаються спортом, щоб бути у формі, чи тренуються, щоб перемогти на змаганнях суперників. Існують індивідуальні і командні види спорту. Змагання проводяться як серед професійних спортсменів, так і серед любителів. Переможець може визначатися у різний спосіб. За часом. Біг плавання. За відстанню. Стрибки метання спортивних снарядів, за очками, у більшості ігор з м'ячем чи оцінкою суддів, стрибки у воду, бокс, гімнастика. Американський футбол. Американський футбол виник одразу з двох англійських ігор: футболу та регбі. Професійні команди налічують до 45 гравців, розділених на три склади: для нападу, для оборони, і для здійснення ударів ногою Команді, яка володіє м'ячем Атакуючий, дається 4 спроби Щоб дійти до 10-ярдової лінії При цьому дозволяється бігти з м'ячем у руках Передавати його партнерам Бити по ньому ногою Якщо прохід вдався Команда одержує ще 4 спроби Якщо ж ні, м'яч переходить до супротивника Усі спроби починають у розміченому коридорі за пронесення м'яча за лінію гола дається 6 очок, плюс додаткове очко за кидок через ворота. За гол, забитий ногою з будь-якої точки поля, дається 3 очки. Захисники отримують 2 очки, якщо їм вдається повалити нападаючого з м'ячем у його кінцевій зоні, чи витіснити його звідти. Конструкція поля для американського футболу. Ворота. Лицева лінія, кінцева зона, голова лінія, бокова лінія, лінія коридору, форма для американського футболу: Шолом, маска, наплічник, нагрудник, накладка для передпліччя, накладка для ребер і нирок, налокітник, накладка на стегна, ножний щиток, на колінник, бандаж. Теніс У сучасному вигляді великий теніс виник в Англії в 60-ті роки 19-го століття Мета гри – ударом ракетки послати м'яч через сітку Таким чином, щоб суппротивник не зміг відбити його Відбивати м'яч можна або з лету, або після відскоку від землі Гра ведеться сетами, переважно від 3 до 5 сетів за гру Сет виграно, коли одна сторона виграє 6 геймів Випередивши супротивника, хоч би на два гейми. Підрахунок очків ведеться у такий спосіб – 0, 15, 30, 40 і гейм. При рахунку 40 на 40 гра триває, доки один із суперників не здобуде перевагу в два очка. Конструкція поля для тенісу Ширина поля – 36 футів або 10,97 метрів. Довжина поля – 78 футів або 23,77 метра Бокова лінія для парної гри Бокова лінія для одиночної гри Сітка – поле прийому-подачі Лінія подачі – заднє поле Задня лінія Футбол Гра, яка нагадувала футбол, але майже без правил і без судді Народилася на вулицях Лондона в 14 столітті. Перші правила було складено в Англії в 1846 році. У кожній команді по 11 гравців плюс 3 запасних. Гра проходить у два тайми по 45 хвилин кожний. Завдання гри – забити якомога більше голів у ворота супротивника. Бити по м'ячу можна ногами чи головою. Торкатися м'яча руками в полі дозволено тільки воротареві, та й то лише в межах штрафного майданчика. За порушення правил призначається штрафний удар. Якщо гравець порушив правила в своєму штрафному майданчикові, команда суперників одержує право на 11-метровий штрафний удар чи пенальті. Конструкція поля для футболу Ширина поля – 45-90 метрів Довжина поля – 90-120 метрів Ворота Лінія воріт Бокова лінія Центральне коло Середня лінія Штрафний майданчик Воротарський майданчик Легка атлетика Усі змагання з бігу, крім марафонського, проводяться на 400-метровій доріжці стадіону Спринтерські забіги проводять на 100 і 200 метрів Найдовша стайерська дистанція 10 км або 25 кругів Бігуни змагаються також у стіпл-чейзі. Це біг на 3000 метрів з перешкодами та естафеті Крім того, до легкоатлетичних дисциплін належать стрибки в довжину і висоту Потрійний стрибок, метання диска, молота і списа Штовхання ядра, стрибки із жердиною Проводяться також комбіновані змагання – десятиборство та семиборство Конструкція стадіону для легкої атлетики Лінія старту на 400 метрів Фінішна лінія Сектор стрибків у висоту Лінія старту на 100 метрів Яма з водою для стіплчейса Лінія старту на 200 метрів Сектор для стрибків із жердиною Сектор для стрибків у довжину Сектор для метання молота і диска Сектор для потрійного стрибка Сектор для метання списа Сектор для штовхання ядра Ілюстрації Гокеїсти розганяються на льоду до 48 км на годину, а швидкість шайби сягає до 160 км на годину. Мотокросс – це гонки мотоциклістів по пересіченій місцевості. Метальник диска перед китком здійснює півтора оберти навколо своєї осі. Провідні легкоатлети використовують техніку стрибка «Фосберіфлоп». Умить стрибка спортсмен повертається до планки спиною, так що спочатку над нею проходить голова, потім спина і нарешті ноги. У стрибках із жердиною спортсмен може користуватися жердиною будь-якої довжини і товщини. Для низького старту бігуни використовують стартові колодки, які забезпечують хорошу опору для поштовху. Баскетбол Баскетбол, придуманий у 1891 році у США, нині став одним з найпопулярніших видів спорту в світі. До кожної команди входить по 10 гравців, але на майданчику може перебувати тільки 5. Мета гри – набрати якомога більше очок, закидаючи м'яч у кошик суперників. Пересуватися з м'ячем по майданчику можна, тільки постукуючи ним об підлогу. Кидати м'яч у кошик дозволяється з будь-якої точки поля. Кидок з триочкової зони приносить команді три очка. З-під щита – 2 очка, а штрафний кидок – одне очко. Конструкція поля для баскетболу. Щит, кошик, лінія штрафного китка, бокова лінія, лицева лінія, центральне коло. Фехтування Фехтування – єдиноборство за допомогою холодної зброї. Прийшло до нас із середніх віків. У сучасному спортивному фехтуванні використовуються три види зброї – рапіри, шаблі та шпаги. Мета поєдинку – завдати супротивникові укол чи удар лезом клинка. До одягу спортсменів прикріплені електронні датчики. Отже, кожен вдалий випад реєструється автоматично. У фехтуванні рапірами і шпагами зараховується тільки укол вістрям зброї а шаблею можна завдавати рубаючих ударів. Конструкція поля для фехтування. Лінія захисту. Середня лінія. Задня лінія. Електронний фіксатор. Крикет. Крикет виник в Англії в 17 столітті. Схожі ігри є у різних народів. В Україні – гилка, в Румунії – ойна. В обох командах по 11 чоловік. На трав'яному полі встановлюють на певній відстані двоє ворітець. Гравці однієї з команд, ті що подають, кидають м'яч від одних ворітець до інших, намагаючись збити їх. Гравці другої команди, ті що відбивають, почергово стають біля ворітець збитою в руках, намагаючись відбити м'яч як у Могадалі, а потім добігти до інших ворітець, торкнутися лінії і повернутися. Поки ті, що подавали, ловлять м'яч. Якщо один із нападаючих під час перебіжки відбиваючого встиг збити зловленим м'ячем боріться, той, хто відбивав, виходить з гри і його змінює інший гравець. Так триває аж до виходу з гри всіх відбиваючих, бейсбол: очевидно, бейсбол розвинувся з крикету. Перший бейсбольний матч відбувся. 1846 році у Нью-Джерсі, США У бейсбол грають дві команди по 9 чоловік на полі у формі ромба По кутах ромба розташовані 4 бази Гра складається з 9 подач Мета гри – набрати максимальну кількість очок Кожна з команд почергово то атакує то обороняється Гравець нападаючої команди повинен відбити битою м'яч Кинуйте тим, хто подає Пічером і здійснити перебіжку до бази. Якщо гравцеві вдається оббігти всі чотири бази, його команда одержує очко. Гравці команди, яка захищається, намагаються зловити відбитий м'яч, щоб вивезти супротивника з гри. Після того, як троє тих, хто били по м'ячу, виведені з гри, команди міняються ролями. Перемога присуджується команді, яка набирає більше очок до кінця дев'ятої спроби. Конструкція поля для бейсболу Зовнішнє поле Тут розташовуються вільний захисник, лівий польовий гравець, центровий гравець, правий польовий гравець. Далі йде штрафна лінія, Пітчер. внутрішнє поле, той, що б'є, або кетчер. Гімнастика Цей вид спорту виник у давній Греції і був відроджений у XVIII столітті і увійшов до програми перших сучасних Олімпійських ігор, які відбулися в 1896 році. Оцінку виконання вправ учасниками змагань дає суддівська колегія з 10 чоловік. До програми гімнастичного багатоборства входять вправи на снарядах, перекладені брусах, кільцях, коні та колоді, а також вільні вправи. У художній гімнастиці спортсменки під музику виконують танцювальні елементи, як з предметами, обручем, м'ячем, булавами, стрічками, так і без них. До програми змагань з акробатики входять різні стрибки та вправи на рівновагу. Плавання і стрибки у воду. У перше змагання з плавання почали проводити в Японії близько 2000 років тому. Зараз існує 4 основних стилі плавання: брас, кроль або вільний стиль, на спині та батерфляй. Окремо проводяться змагання зі стрибків у воду з вишки та з трампліна. Ілюстрації. Старовинна шотландська гра в гольф. Стала популярною в багатьох країнах Кінні види спорту – скачки і виїздка Коли спортсмени змагаються в умінні керувати конем Серед лижних видів спорту – гонки, швидкісний спуск, слалом, стрибки з трампліна, біатлон